Fereastra, capitolul 7 Nu dați crezare știrii apărute în ziare. Nu e adevărat că atunci când Ofelia a trecut pe apa plângătoare cu alaiul ei de flori, de părăluțe și urzici, lăcrămioare și agrici, un spectator smintit s-a ridicat din fotoliul lui din primul rând și a sărit pe scenă pentru a o salva de la moarte prin Ennec pe actrița care interpreta rolul Ofeliei, sărutând o încercând să readucă la viață, udându-se, leoarcă împreună cu ea, până când și-a dat seama că Ofelia... E cu adevărat moartă, că el nu izbutise să-i redea eroinei din Hamlet răsuflara pierdută cu ajutorul răsuflării lui disperate. Că Ofelia murise într-adevăr în seara ultimei reprezentații. Și nu-i adevărat nici că acest descreierat care striga cuvintre într-o limbă nescocită era limba spaniolă, a scos-o pe Ofelia din apă, înconjurat de auditoriul zguduit și de actorii încremeniți Claudius și Laertes, cărora nu le venea să-și creadă ochilor. Și nu e adevărat nici că, pe când nebunul ăsta o purta în brațe pe Ofelia Necată, din culise ar fi ieșit Hamlet, prințul Danemarcei, simbolul întunecat al îndoielii, lepădând de astădată orice incertitudine și ținând în mână pumnalul gol al monologului, ar fi ridicat brațul și l-ar fi înfipt în spatele de străin, căci nu era britanic de bună seamă. Ofelia și străinul s-au prăbușit împreună pe scândurile scenei. Se spune că spectacolul a continuat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Publicul era obișnuit cu originalitatea lui Peter Messie. Un spectator care, în realitate, era un actor nemenționat în distribuție. Cu toții știau că Messi nu admitea pe afiș niciun alt nume în afară de-al său. S-a suit pe scenă ca să ia trupul neînsuflețit al Ofeliei și a fost înjunghiat. Actorul neprevăzut ori intrusul, înjunghiat cu pumnalul pe la spate.